Thank you. bienvenidos a todos a todas a catapulta a máquina para salto poético un podcast de poesía sobre poesía efecto eh, por este señor eh, por samuel parís eh, en colaboración con salto jali está haciendo la peor presentación que oficia en mi vida esto <risa> bueno, cada caso no, tan de no, luz no. Tío, que, que estoy entrando ya pero rascando a columna contra contra columna do parking eh, bueno o programa de poesía que Porque la poesía, tiene, sabes, el país está Afeito un Cristo, pero hoy hay que falar de puta poesía Porque es lo que, es lo que queremos Hoy tenemos el lujazo de contar con nosotros no estoy mirando para acá ni, ni nada pero, Bueno, vamos a jugar o conto, eh, Hoy tenemos el lujazo de contar con nos Con Branca Trigo, Alfredo Vázquez Y eh, las cabezas pensantes Y eh, detrás de ese, de ese Proyecto editorial Tan brutal como es Malafera, Alfredo, Branca, bienvenidos Bien. Eh, por esta energía de repente que no sé de dónde cojones me acaba de salir. Esta esta, esta, esta energía rarísima porque acabamos de hablar, fue medio minuto, eh, estaba que me que me caía. Yo eh, "O cuerpo acaba de tengo que tener una glándula que me segrega speed o algo así." Eh, la gran duda, esta haciendo poesía. Haciendo poesía. No eh, Fera. bueno, eh, comentar eh Malafera para que non o coñeza, é eh, un proxecto editorial de eh, que nace no ano 2021, Correxideme. Correcto? Eh, eh o, por que vin que comentaba de San Juslados, non? Nace un pouco a, a vista de como é o panorama literario, non? De plantexar dejamos unha alternativa. Mm -hmm.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 un novo proxeto no que acollera a xente que estaba fora, digamos, sí. desas posibilidades de entrar, non? Porque o o vosso, o vosso diagnóstico era ese, non? De ver que o sistema literario, no fondo, é, é pechado, está, está notades que está pechado a esa a esa saída, a certas voces ou certos certos discursos ou, ou máis ben, simplemente é cuestión de, de amixismo? É... Eh...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 e eh, dixo, a ah, isto só a metal non sei que ah, certo, quedou finalista pois aí ah, está sí. xa soubemos de máis premios e máis de máis finalistas uh -huh. pois é un pouco eh, dedicado a naceu para, para, para mencións os mencións de honra <ríe> sí. para os eternos finalistas ¿no? uh -huh. que sempre hai un pero e nos, nos gusta moito ese pero O pero, es no, pero está pero gracia, no, no pero sí, claro. un pouco sabendo rejeitados, pero da sí. da poesía. é eh, eh, que a decir desde desde que comenzaste, cal cal foi un pouco a vosa impresión de como como recibiu o ecosistema editorial a vosa presencia? Como foi acollida, digamos, por parte de outras editoriais? Foi hai existe esa idea de ecosistema editorial no que unha editora fala coa outra, comparten espacios? ou <risos> vos sentides que ides por libre eh Claro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 que parte autorial? Como, como, como, que importancia de edades ou, digamos, cal son as vosas liñas de, de tratamiento? Pois, pues case toda. Se <ríe> si nos gusta un texto, falamos ca autora ou co autor, eh, poñamolo en contacto con, con algún, non sei, debuxante ou tal que nos guste, eh, deixamolos dialogar. Eh, Se si, si teñen boa química, teñen un rollo, pois dai xa en cousas. Ah, digamos, un... que, que a relación, por exemplo, entre entre autores e eh, ilustradores, esa parte ven proposta pola vosa parte, non é algo que cheja a xente con esa proposta a vós. Os sí. dos libros que temos son dúas, as dúas casuísticas. Sí. Eh? Ah, vale. Por exemplo, Maldito, que o libro que sacamos da Monta Castro. Mm. Bueno, Telo por aí tamén, sí. sí. Eh, <risa> ten ilustracións de Elena Quintela e eh, nos, mm. bueno, mandounos a Malta o, o manuscrito. E eh, nos propuxemos meter Meterlle ilustracións. Mandamoslle de feito por Instagram as contas de varias persoas que nos molaba o que facían. En plan de podemos preguntarlle se ten comisións abertas ou tal. E el viu a, a elena e dixo esta. Ela encantadísima. Puxemolos en contacto e eles fóromos que xestionaron un pouco a relación entre texto e, e ilustración. Sí, vale, entendo claro que os, a, os, a, os dos, as dos partes creativas digamos, son as que se organizan eles. Sí, pero sí, sí. vos un pouco favorecedes a... Eso, ese, vale, vale, vale, No, resumo, resumo chamativo, é que que que que sexa así. No caso de, entendo que no caso de Baliza sé que non foi diferente. Claro, foi o contrario. Eh cando nos falaron del non existía Baliza ainda. Los ¿Qué facendo? Sí, tenendo os Tiamang aí. a. O taco. Que tengo que siga vea que me retaba aquí, ainda non fixen, ainda non o pintei, eh, aquí todo, eh. Se si neste caso nos dixeron estamos facendo un diccionario feminista para colorear. Somos non las dúas. E nos... Vale, eso, gusta. Ese formato xa soa xa genial. O sea, para... Ese, for... Ese formato xa soa genial. O está vendido. E eh... eh, nada, mandadenoslo cando teñades e eh, logo pois. Un pouco fomos falando de que formato vos pues, gustaría, isto podese facer, isto demasiado. Un dos proxectos que tivemos foi meterlle un LED na portada para que fose sí. literalmente unha baliza, pero no robo, <risas> no, non, non se pode. <risas> que esa é outra, outra cousa que, que, que, o sea para min, a, o primeiro encontro que tive cos vos co, co libros que editades vos foi con Maldito que, que estaba na biblioteca González Garces, aquí na Coruña,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 das edicións, sendo unha cousa moi moi curiosa, que sean formatos e fórmulas diferentes entre sí, ou xero, sendo o, o, o, o mesmo xero, que importancia é da desa de parte do libro, é un ou que traballo supón, digamos, ese tipo de, de cariño que parece que sí que ten o, a obra final? Sí, este, no? sí. Había unha pregúnta feita? Sí, penso que sí, pero estamos aquí como intentando falar as Pero facemos no un comentario, sí. Sí. <risas> sí. <risas>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 Depende un pouco como... En principio estábamos máis cómodas aquí porque nos queda ao lado da casa. Para provas e tal, entendo que xa empezará máis. Sí. E logo, por exemplo, o primeiro libro sí que o pasei pipa editando, que, bueno, eh, para empezar, porque meu, e era como... Estou me, estou me editando e podo fazer o que queira. Podo facer que o libro se abra do revés, podo yo meter a ilustraciones como queira". que queira. É má chulada, tío. Que sí que, que foi un pouco... Non sé pero aí como o dilema de, entre autoedición ou o primeiro libro da nosa editorial. Claro. Porque, claro, claro. É que eso era unha cosa que vos quería preguntar, non? cando unha persoa, non ou sea, xente que algunha vez nos autoeditamos, sempre se, pensas ese, ese tema, non? en plan, de que fajo, un selo ou unha autoedición? Que vos daba ao apostar por un selo en vez da autoedición? Que era o que buscabades ca, ca parte do selo de crear Malafea? Uh -huh. Eu só tiña a idea de publicar textos De outra xente, para empezar Mesmo dos fanzines chamábame Moitísimo a atención e, Non sei, penso que queríamos Tamén faceros Eu non sei Que son, naceu... son esas risas? Esas risas de, de, de <ríe> eu cando naceu Malafera Eu estaba chegando ao LOL Literalmente, en me dixo Branca <ríe> pasado de pé, dixo eh, Vamos montar unha editorial E <ríe> Emirena chic. Eso. Eh un matando, eh matándome. Y un... eu teño unha lista de nomes. Sí, teño unha lista de nomes. En preso dixo a, a nivel a nivel persoal, mm -hmm. que empezara empezar o que dicía dixo isto branca de, de empezar ca a túa que que a primeira hora fora o, o coñecemento do medo.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 Eh, así si que era como máis liberdade, menos responsabilidade. Vale. Era como un funciona, un seguro, ya... no, si, de... sí, sí, claro. justo. Jo, pues, menos... pues como, como primeira obra eh pasado, unha declaración de intención enormísima. Sí, de, sí, sí. De, de editora. Eh, eh, que decir, eh, como fusionado co tema de, perdónade se si me quedo moito coa que parte puramente física, pero dixo as decisións de imprenta Era algo que xa fixeras no pasado, xa tindes ese justo polo, polo levar a papel tal, ou simplemente de, de ser lectores, eh, manexar sí. libros, fostes pillando ese justo? Como foi o trato ca imprenta? é algo que vos que, que agradecedes e vos justa? O... Bueno, comezamos co, co teu pai non? Que... Si, sí, ele recomendou un unos... Bueno, comezamos con Copistería. Copistería, claro. Que empezamos de con ahí, fanzines. De ahí en un folio y yo, eso no quiero, papel más gordo. Bueno, 90 gramos, no, más gordo. Más gramaje, más, más gordo. Ay, no eso es, era un sí. poco. E luego sí que me ven un poco de familia, porque mi papá es ilustrador y tengo que hacer rollos de este tipo muchas veces. Enton, a nivel de recomendarme imprenta o... Esta de aquí de Vigo recomendó una LC y miña no hay encuadernadora. Enton, pues de conocer un poco los tecnicismos, ¿sabes? Vale, e, vale. Poder vale. decirle, si esto quiero así, en un, Sí. O sea, xa había unha base, digamos, da, da querencia eh, polo menos de coñecer sí. un pouco a... Traballar disto non, pero telo na casa eh, escoitalo e tal, e ter tal e a nivel sí. de editoras, falando de referencias hai algún editora así que teñades como referencia, así que era que sea como que sea como, joder cando empezamos con esto, sí que queríamos tender a esto que están facendo, non dixo en Jalice, dixo que lado, non? O sea, o algún tipo de xelo que... Ou incluso, desde o punto de vista negativo, en plan, non só queremos facer, é o oposto que se fai aquí, tamén. Que tamén... Sería moi sinxelo, ademais. <risa> un pouco en apiario, quizá, esos libros que teñen as edicións coidadas, e logo en castelán, pois, eh, La uña rota está moi ben. E logo, pois, un pouco o fanzineo de late edición sempre nos nos molou moito tiñamos todos os exemplares na casa. Sí. Claro, que se é outra, bueno, que temos que falar do tema de... Ahora empecé moito co, co dos libros porque, bueno, eu fui indo a, a, a, a toda a vosa producción eh, de libro, digamos, pero a parte de fanzineo, que decides dixides, no? ten un peso tamén moi importante dentro do, da vosa actividade. Eh, como, justa, vos pues, esa parte de que convivan ambas ambas partes, o libro de fanzine ou...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 Bueno, que facemos fanzine agora, vanos chegando textos, que, que abrimos, que non... Vainos chamando. Xa, non facemos noso so fanzine, senón o fanzine que... Que nos chama un pouco de... Por exemplo, que xordiu fomos a un... a un festival, bueno, a festa de autoedición, esta, esta fina, non? Non foi, non sí. foi. Sí. Sí. Estivemos aí. E eh, nada cos fanzines nos encantados levamos tamén os libros pero... E varias pero, persoas preguntaron cando abrí esa seguinte convocatoria sí. entón agora dixemos pois é hora pois é hora xa xa xa tu pide pues, pues e nos deron así ideas eh, ou polvo que nos gustou mm. porque estábamos un pouco atrapados despois de, so, eh, de sacar o desaude mental que tardamos case un ano ou algo mm. así que foi un proxecto a participar case 30 autoras, foi como un proxecto descomunal, entón poñer coordinar todo iso uh -huh. levou nos moitísimo tempo e estrevémonos un pouco nesse sentido. Entón decidimos tomarnos un tempiño e menos os nosos proxectos que saka a xestión Omega. Sí. Despois eh esta semana saqué ese de guardar como Pero bueno. Sí, porque que facemos normalmente abrir convocatoria para fancine e poñemos un tema. Eh, por ejemplo, fixemos de bruxería, de ciencia ficción y este era de saúde mental. Entonces, foi como, vale, que a xente dá un paso adiante, se atreve a falar disto, vimos coller todas as, ah, mira aí están. Vimos coller todas as propostas.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 Eh, sí, cando, é un pequeno libro. Cando sí. vimos o prezo da impresión a cor, dichemos, "E pá, aí un libro." Sí. Si, Era ina O Omega que falabades antes, que que que tiña o Mega que ten a presentación tamén, no, a cetaria, e eh? o o o videopoema tamén de presentación, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. podemos velo tamén. Entonces ahora que estades pensando en facer abrir convocat nova convocatoria de uh -huh. Con, con alguna idea tamén proposta e eh, tal. Ainda sí, no, ¿no? non temos moi claro a idea. Queríamos centrarnos bastante no texto e ata agora só admitíamos poesía eh, e imaxe. Estamos pensando en admitir tamén pois relato ou mesmo ser o enquer textos un pouco... Variedade, vamos. Mm -hmm. eh, dentro das propostas que vos chejan... Eh, bueno, para empezar, chejan propostas eh, a un nivel... Sorpréndevos o o número é eh, algo que, como como funciona a parte da, das propostas, Si que tedes un formulario para que a xente se vos poña en contacto a través da uh -huh. a través da vosa web que ponemos por aquí, malafera.com, non ten non ten duda. Eh, pero dijo que como como funciona a nivel de, da recesión de propostas. Vale, aí sí que un pouco retrasadas porque nos chegaron bastantes e estamos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 Eh, o segundo sacamos dous. Claro, foi porque nos autofinanciamos, entón, para poder sacar un libro temos que vender outro. Entón. Claro, que é outra cosa que, que, que quería comentar con vos, ¿no? sí, que vos, vos lín, non, eso, de que, obviamente, o inicio do proxecto hubo que meter guita, porque é un punto de arranque, non, dos costes de, pues, de produción, non sei sé si se a propia web ou to, toda a historia... <risa>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 facemos pequenas inversións, por exemplo co, cos gastos de envío cosas así que saen de nos claro. e eh, disposto os ingresos van para Mala Fera, por exemplo eh, son esas pequenas cousiñas que en vez de ter unha hucha e ir metendo mm -hmm. eh, pois... Pues... Rollo, temos que enviar un sofá en cine non imos andar facéndonos transferencia desde a conta de malafera Fera pois pagámoslo, non sei, eh, cosas así Claro, porque entendo, a ver as edicións son edicións moi chulas que decir non é... Que decir, vos terías a opción de ir por por, outra, por outro tipo prototipo de edición, ¿no? que ao mesmo tempo aí há vontade tamén de que de que o produto funcione. O que falabas agora, por exemplo, da, da... esta reflexión non, non tivo sentido. O que sakaugo dicir de agora era estaba baleiro, era, era, era, era pura carcasa, era vale. era, era falar e vacío. Cortamos, era... editamos. a xente xa sabe. O, o como funcioneis co tema de distribución? A esa parte de que fasedes envío, pero es tamén estás por librería. Se algo que fasedes vos librería a librería ou ou tendes tamén a unha das redes ou canales de, de distribución destas que hai? O bo comezo, mais, nos movemos máis con coñecemento do medo, nos movemos máis por librerías. Penso, fómolo mm. repartindo, fómolo levando nos, eh, librería a librería.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 Eh, normalmente só temos libros Donde facemos presentacións uh -huh. Ou... Si, sí, hai librerías que nos sí. piden Enviamos xos tal tal sí, claro. E ao final, en menos dunha semana, teñenos ali Entón, vale. preferimos por, pro así. por propia demanda de, ou de libreiros Ou de xente que os uh -huh. juntará por uh -huh. eles, non? Si, de... sí. van á uh -huh. librería Preguntan polo libro Non o teñen Enviamos xa nun en momento Para que o teñan canto antes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 E que sou bueno claro o eh, mundo da, das librerías que apuntaba Alfredo ora si sabemos como funcionan as librerías quero, quero preguntarte sobre eso, pero é es que ese mundo, mundo non cando te asomas un pouco a ver como funcionan o tema este de, de puñeros típicos cartoncitos con libros postos en horizontal en vez de estar así, simplemente para ganar pais visibilidade e matar a, a competencia é no, no. un mundo bastante bastante complicado, sobre todo se si ches as librerías.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 Claro, ¿no? De desplazamiento, de infraestructura de logística y tal, pero na, no tienes que notarlo, ¿no? Un tema de las presentaciones sí. que sí que es un, un buen ¿no? También es cierto que hacemos cero presentaciones en Lugo por ese motivo, porque no nos notemos coches, somos de transporte público. Entonces, sí que Uf, claro. estamos, un poco... no, sí. estamos un poco limitadas a Vigo Pontevedra, eh, a Penobre. O sea. Sí, a Penobre, básicamente. O sea, que con Malafera, Audasa son os que están máis ganando con con Malafera de de todos. Renfe, Renfe, sí. Renfe, vale, dale, Renfe. Renfe. <risas> Vea Samuel, que estás saludando aí desde, hey, o sea, las <risas> eh, eh, eh, ejemplo, que xa os Malaferas os mellores. E que vos dicía, Por exemplo, agora que comentaba antes, ¿no? de tema de ter que ler as, as propostas, os manuscritos, eh incluso cando xa non estáis lendo manuscritos, eh, pensades que cambiou a vosa forma de ler. Que xa, xa pasastes da parte creativa á parte editorial Ahora ledes obras dos demais así, Do que ledes por divertimento Cambiou a vosa forma de ler o, o contacto co libro Nos chegamos á librería Eu agora xa miro O primeiro a imprenta A imprenta, grama xe papel Quem citou, non sei que tal. E mira isto, en mira que cor E mira que tal Dispois, quero dicir, eh, o libro tamén no sí. interesa, pero xa <risas> sabemos un pouco de antemán que mm -hmm. libros ximos a, a pillar, vamos, mm -hmm. sería Bueno, non é raro que cheguemos a unha librería Bueno, non... <risas> Sabemos no, no, no. qué libros nos gustan, llegamos a la librería con idea de no comprar nada y acabamos gastando todo. Oh. <risa> por eso preferimos no interferir con los cartos de malacera porque sería irían... <risa> <risa> Pero por exemplo, non comentadas, non, obviamente a parte de, a parte física do libro, agora que xa estades metidos en decisións de como, como se encolan os ramaxes, ou estás falando todo iso, pero xa na parte do texto, non, agora que xa tedes que valorar orixinal e todo iso, a hora que andubechea original, eh, mirades collos do, do que é mala fera, mirades cos vosos uhum. ollos propios, os vosos ollos son os de mala fera. Eu creo que a miña forma de ler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 Mentre alguén pode gustar o corpo de alguén, igual o outro está pensando bueno, ten no sei que principio de cirrosis esa, esa orella está palada no <risa> como acaba de, de respirar raro Os tiros plásticos pensando eu haría isto, Ésta. isto Ai, <risa> <risa> <risa> que vos iba a decir eh, Por exemplo Atatatata. Quería falar do tema das propostas Agora, por exemplo, cando vos chejan a proposta Cales son as cousas que vos fan saltar En positivo que Cando chejan A maioria das cousas que vos chejan xas conoxedes de antemán Son xente dun círculo próximo Ou chejan vos tamén cousas De xente máis desconocida A maioría desconhecida, a verdade sí. A gran maioría Eu son moi de títulos Moi de xulgar o libro pola portada Entón... Sí. Se si me chegan dúas a veces é certo que a que me chame máis atención o título, vos non a ler primeiro. E logo, pois, a ler un poema do medio, tal, e fixarme, pois... Isto son todo tópicos ou parece que xaolín, ou isto me sorprende un poquiño me dan ganas de ler máis. porque O, sea, o elemento sorpresa, o elemento, o elemento disruptor, dijamos, si sí que, que fai saltar aí un pouco o mecanismo de, da malafera. Sí. Pasan moito cos, bueno, cos que nos mandan os seus primeiros libros ou primeiros manuscritos que, uh -huh. que é como un cúmulo un pouco moitas veces de tópico tras tópico uh -huh. Como o primeiro que escribimos sí, todas, basicamente sí. Sabes que podes ler os primeiros versos a primeira páxina e vas ter a primeira páxina con diferentes fórmulas constantemente uh -huh. Cando non é así, pois xa, xa saltan as alarmas <risa> ou pues, empezamos a pensar que que meter de que... Sabes. Claro, e igual hai moitas cousas que olemos e decimos Ah, Evo, e xa está non nos inspira nada ou, non nos, ou que non nos apasiona Entón, pois... Pues, non a nivel un pouco para invertir tempo e cartos de editorial en facer un libro pero sí que nos chegan cosas de, de boa calidad. Sí, e eh, algúnas publicadas por outras editoriais. Sí, outras, de... ao final, se publicaron. Sí. Eh, ah. Están guan. Editoriais grandes, sí, pero mm, non nos pega. Claro. O de editorial quimérica vai, vai en serio. Queremos aí un monstruo de moitas... De, la... <ríe> sí, de moitas cabezas que... <ríe> que nos asombre, que nos... Que está mm. O que teña potencia de facelo Vamos, é de traballar coa persoa claro. O bo é que é moi subsectivo En plan, nos editamos o que nos gusta Tampouco vamos de isto é bo, isto é malo Senón de, pois pues, mira Me lo voy a pasar super bien Pero é que, que non también... no pode ser de outro xeito, non? Claro, que decir mm -hmm. de A, a mellor fórmula dejamos para Para arrancar, queres decir para, mm -hmm. para empezar a, a avanzar E que vos iba a decir? Eh, a nivel de editores, por exemplo, sobre esas obras que vos chejan Tamén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 Eh, diferentes, eh, pegados, y eh, gustarnos un, un de ellos. Eh, decir, bueno, ¿qué facemos ¿Falamos con la persona y decimos eh, que trabaja en este texto y eh, que despotamos eh, estas partes o, mm -hmm. o no? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Hasta qué punto...? O presenta como claro. un poco de la confianza que tienes con la persona. Eh, así. Claro. Se min agora me dá un texto, Alfredo, que me gusta unha parte, pois diría, o resto fora, pero... No. Sería raro, sempre me dí, eh, todo fora. <risas> e como, como convivides agora co, joder, Na no, no, fera nace para dar cabida á xente que é a eterna finalista, non dixedes antes? Uh -huh. E agora vervos na situación de dixirle al gen, joder, isto non o vemos para mala fera? Como como como vai eso, quero decir, porque chegamos bastantes propostas e desacando mm. cousiñas pouco a pouco. Como como le va eso? Tampouco nos dá moito reparo no sentido de que esto non encaixa no noso proxecto, pero seguro que noutros no sí. Quero dicir sí. ao final, agora mesmo falando do que falávamos antes que o sistema literario é moi pechado. É moi pechada a élite do sistema literario, mellor pero publicar, publica todo mundo. Quero dicir, se non publicas nun sitio, vas a publicar noutro sí, ou si, sí. lo que te lean xa é máis complicado, movelo, presentacións, tal, e aí xa que hai que facer un traballo de... sabes, non deixar que a editorial chofaga faga, eh, como autora tamén, pois eu intento moverme, como editora intento animar as autoras a que, pois, fagan, falen libro, mesmo se movan nas redes ou así, porque xa que é máis complicado que o libro chegue, pero que o libro estea en formato físico, ao final non é... No non é me En menos algo que tes 1000 mil, mil servicios de, de publicación de, de autopublicación de, mm, e non non porque, bueno, nos chegan mm. nos propostas ou eh, que simplemente aconsellemos ou que mm -hmm. corrixamos un texto para autopublicarse en as,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 Notades que siga habendo esa necesidade de, de, de orientación entre, entre a xente? Parece que hai máis información que nunca que decides, hai máis editoriais e proxectos diferentes Pero ao mesmo tempo a xente, cando ten algo escrito, non? Que, joder, co que implica ter algo tí escrito teu e eh, que queres ensinarlo á xente Que sempre tamén está ese, esa, joder, ese, ese, esa vertixe, dijamos eh, Notades que ao mesmo tempo siga xente sin saber que facer? pensades? A pregunta es a resposta, perdona, é a típica, típica trampa. <risa> pero dixo, que lle dirídes al quen que tenga algún texto agora, eh, eh unha persoa que cree nese texto, que deb que debería facer? Diríades de claro. empezar primeiro por movelo por concursos, despois probar a tal, pasar do sistema de concursos, porque ao final as cousas máis diverxentes non van moverse, vai buscar a súa editorial, a súa voz. Eu, por exemplo, agora mesmo teño cousas escritas.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 llama que, que hemos pensado hacer como un antipremio <risas> o algo así oh, oh, oh, oh, o sea, por, o por favor desarrolla de eso por favor eso no a una ocurrencia pequena eso está muy falado Esto ¿eh? vendo un documento que, de, de google docs concas sí. bases incluso ¿eh? que, que moi veces cada vez que vemos que engañoó o premio decimos pero como esta persona se presentó a este premio sabes É como chamar a Messi a xogar co, cos nenos do do colexio, sabes? <risas> <risas> Gañando 200.000 millóns ao ano eh, contra os nenos que que van calzóns e eh, que non ten xa teñen nome, teñen, xa, mm, eh. Como é a, como ha formulado anti premio, por favor, contádame. A ver, Pero, dices, eso, eh, no, Alfredo, dixéstelo e xa te lo pensaste máis veces e xa falaste máis situacións A verdade é que non é un plan como tal senón que cada vez que vemos os resultados dun premio decimos, temos que facer un premio sí. e vai cambiando a tal como un premio non que se premie o peor non, mellor, un premio non que se premie o máis raro non, un premio que se premia a todas as persoas menos a esta que gancho <risa> <E cosas así. risa> <risa> un premio no quejará todo el mundo me encanta un premio democrático <risa> hay estos no carto, cartos de premio repartirás entre todas las personas que se presenten <risa> <risa> repartiendo céntimos un claro. libro 60 <risa> de 60 céntimos cuando se presentan a un dios igual les tocan 100 euros por cabeza 10 hey, euros ¿no? sí. Claro, claro, é que iso é interesante. ser ese libro? Que mata. Hai que poder que... decir, eh da mesma forma que a, a aconsellades a xente que quere que bueno, que está nesse punto de mover o seu o e toda a historia. Eh, agora que xa levades desde este vosos está leva xa 2 anos que que editores, 2021, eh, de 2021, que recomendaríades ou que pasos eh que aprendestes, digamos, desta iniciación no, no mundo editorial? Que cambiaría desde, respecto do que fixestes ou que aconsellaríades ao gen que vai a comenzar a jorra su, o seu proxeto editorial? Non aprendestedes nada. Ah, pero... es, esa, es... No. <risas> Esas caras. É es mojando igual de ignorantes. Para mí seria un pouco como, con todo, como agora mesmo medrar con calquera cousa, non? Por exemplo... Uh -huh. o rollo medrar en Twitch non vas medrar en Twitch nunca ou tes que medrar sí. noutras plataformas para poder medrar en Twitch uh -huh. ou vale. en Instagram se chegaches tarde a, a Instagram como podes medrar en, en Instagram tes que ser, te de tras plataformas pois isto é un pouco o mesmo hai moita xente que está no mundo editorial ou mesmo agora coordinando ou facendo cousas ou enxurados ou en tal.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 Ostras. O, o récord. En Ourense, claro, en eh, el diluviando. Oh, realmente eh. o claro, que... Claro, iba a preguntar, ¿hubo tuvo que haber algún tipo de circunstancia... En Ourense, mm -hmm. diluviando, primeira presentación que facían nesa librería despois da pandemia. Ostras. ostras. Que no en Ourense tampouco, pero me dixeron «Temos esta data disponible» e eu... Que, que agora xa se nos esquece, pero claro, esto arrancaste sempre na pandemia, que, que ahora fa, fai ser raro sí. Eh, sí, bueno, visualizar bueno, que houve esa situación. Onde... Cozine, a convocatoria de Urda, sí. Menos, sí. Uh -huh. que todo empezou financiándose bueno con un poquinho de, de inxección capital noso uh -huh. E con Urda, con o primeiro fanzine, uh -huh. houve un servicio de pre-venda E con Urda non demos ningún agasallo penso no. Pero co resto de, de libros eh, sempre abrimos unha pre-venda uh -huh. Eh, intentamos sempre dar unha gasaio Xa, sexa bueno eh, Con maldito foi unha porcentaxe Si, sí, que saía un pouco máis barato con... sí. Baliza Oye... foi unha lámina, ¿no? era a lámina Si, sí. sí, sí, sí. tanto con baliza como con coñecemento do medo Era unha lámina uh -huh. E eh, eh, claro, algo máis nos gusta, non? Dar, dar unha gasaio a, a xente que confía E... Eh, en nos sabe? aparte en baliza si sí que as autoras se meteron moita no sí. o Correuse xa é a idea da lámina e todo, creo e y... bueno, como podemos facer, o... como podemos mandar a lámina que non se que non se arrugue que chegue no, ben aparte, tiña todo sentido non no abra como baliza, tiña tiña tiene... ¿sí? todo sentido e eh, eh, outra cousa que É o que menos justa, digamos, cando se empreza no mundo editorial, o polo menos a mí a cousa que máis medo me me dá máis repelus me dá que é o tema legal. Como como vai uh -huh. toda esa historia? Eso foi algo que xa controlaba, tiñas a quen que vos guiaban ese rollo, so des doctos Nos, nesta materia. Eu o que fago é, eh, bueno, con isto de estar no de actividades económicas, non somos autónomas, non somos asociación, facturamos moi moi por debaixo do saldo mínimo, entón vou facturando éguas cando temos que facer factura e já está. Mm. No Despois muy... toda parte, pero que, que incluso a nivel de, de dereitos e toda esta historia, eso <risa> qué tal? É algo que dixo por exemplo, a, sí. volvendo ao mismo onde que a quen queira diser en plan de ostra, tío, leva Claro, caso es que faríamos, que, faríamos un contrato, sí. por agora non o fixemos porque foi con colegas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 Si, sí, referíame tamén sobre todo eso A persoas que queren empezar no seu proxeto editorial E que podan dicir Joder, é que me compensa facer unha, unha autoedición Eu pola miña puta bola Faxou unha página web que me encarxen o tal A parte esta xada editorial de que tens que facer unha distribución é tan má mm, todonte burocrático e maraña de tal ou algo que si, podesrpódese manejar é algo aseible ser pois sí. o depósito legal ou no ah, non que non podee eh, manejar é moi sí. fácil é, de feito a nos fixo non lo imprenta ou depósito legal nos encargámons do isbN e logo vai moito por cantidade quero dicir con dous libros ao ano dúas veces o ano bueno, que teñes que facer iso non te vas a tal. Vas a... Se tiveses que editar tres libros ao mes ou unha cousa así, pois xa sería máis un rollo de buscaríamos forma de mecanizarlo máis ou... Bueno, este ano xa vai como medrando xa expo... Sí. Que, eh, bueno, expo... en plan primeiro de 1 a 2 de 2 a catro sí. e, e a ver como segue sí, decir que, temos... que ata agora foi un pouco entrar en contacto con todo isto temos te pensado... É un proxecto a longo prazo, sí. Uh -huh. É que, no sentido, é moi importante o ritmo de que dades de pasos, non tamén, de non, non pillar máis do que se... non abarcar sí. máis do que irades que facer. Rapaces, eh, mala fera, eh, bueno, volvo a dicir a xente que vai a vosa web, que, que vigile os lanzamientos que vayades facendo, que vos en redes, porque o que dicides, cando sacades unha prebenda, interesante estar pendentes para, para poder eses pequenos ajasares que comentabades. Pero tamén quería falar de, de que vos, o sea, fora de, de, de como editores, eh, tendes moitas máis facetas. Eh, vai ser imposible abarcar abarcalas todas, pero hai varias, varias que resultan moi interesantes. Eh, unha que... Isto, a nivel incluso personal, é un joder... Con, eh, unha, a primeira vez que vos... Vou dicir unha palabra asquerosa. A vez que vos desvirtualicei, que é unha, unha palabra que, que detesto... Eh, <risa> É que dá mal rollo, é, todo É que toda a xente que me di eso dijo, justamente, volver a virtualizarse outra vez. Non sei <ríe> como de Código León, cando volían a... Código León. Na, na cerimónia de Jaibotas, que sí. o micro aberto explicade, eh, bueno, na, nos, nos anteriores programas fomos falando un pouco así das, das datas que que, que iba destendo. Contádonos un pouco como funciona o, o tema da de Jaibotas, que fase desbosa aí, que xente está metida, como como vai? Sí comezo Bueno, pensámolo no pero pensámolo en, en facer xa unha quedada e en, eh, en pasar de ter responsabilidades sobre a, a ceremonia uh -huh. de que a xente coñecese o proxecto, pero que fose algo horizontal que, sí. que se sumara a xente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 Joder, pero... eh, claves foi non poñar tempo máximo. Porque si, sí. sí, hai moitas que, uh -huh. que que nacen e morren polo polo tempo, polos polo minuto, polos minutos, polos sí, 2 minutos por hai moita tal, xente que... é moi laxo dependendo do sí. lugar. Pero bueno, cando temos pouco tempo xa cando presentamos, quedoitamos presentar a alguada de nós pois xa avisamos Mira, temos Xtal, temos ata esta hora. Eh, somos bastantes persoas, sí, non somos que... pisedes, non, non ocupades muitísimo tempo porque queremos recitar todos. Claro, pero incluso quero decir, a correcidme se si foi a excepción mm -hmm. e non a norma, pero o que asistín que foi o da o da Toubeira de Oza e na, na Coruña, era a primeira vez que non sei se a primeira vez que estabades académicos sí. na Coruña. Sí. E eh, <risas> A mí lo que me flipó fue incluso eso, ¿no? Creo que empezó hablando Juan, si no me equivoco. Pero incluso después esa idea de sinar escenario baleiro. Eso pareció súper guay para gente... Joder, tío, que el escenario es muy grande. Hay gente que escribe en su casa y quiere hacerlo la primera vez que recita en público. No tiene una figura que resulte no impositiva, pero sí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 xente que xa vou recitar máis veces, eu moitas veces digo, queremos carne fresca, non sei que, ese vexo que non sei ninguén, pois eh, sai, sí, sai calquera. Si, sí, pero se temos que estar cinco minutos, esperamos, non sei que, en pides unha copa tal, e o escenario queda leiro e estamos de relax, pois tampouco pasa sí. nada. Mas moitas veces eh, que vemos que vais así a couseño, pois dicimos, bueno, tomámonos dez minutos, e de ao bar eh, en valentona de vos e volver é unha pasada decir, porque a nivel de, de moitas veces, ¿no? como comentaba Núria Bill ¿no? sempre hai este rollo de, de show must go on e eh? parece que hai esa, esa sí. ansiedade de, de, de, hostia, non está pasando nada de provocar provocar que, que empecen a pasar cousas uh -huh. de repente que, que ese, hace esa tranquilidade, cando non está pasando algo É unha sensación moi agradable, quer dicir, sobre todo cando, cando tens que amosarte, non? Ou tal joa forma. De feito, estaba pensando agora que non ho pensar que o número do recital ven dun, duns versos de Xoana Torres que din que a calma chegue como unha alta cerimonia de gaibotas. Ten un pouco esta sensación, non? De a, sí. a calma e a multitude, pois. É sea... E tendes ahora tamén a finas deste mes ou te tendes tamén... En Vigo, porque non ven nada anunciado de momento. Pues en Vigo, aínda non fixemos o cartaz, nin quedamos nun no. día, pero si sí será finales de mes en, en Vigo. Sí, nun algún sitio, porque tampouco temos Tampouco eh... pode ser nun non sitio, pero... Eh. Sí. <risa> eh, non temos como un local... Bueno, hai imos a alguns locales que xa sabemos que nos acollen e teñen, a, teñen micro, teñen alto-falantes... Uh -huh. Porque noutros que nos gustaban e eh, así, pois non tiñan aí infraestructura aí. Sí, nos para... tampouco temos infraestructura claro. como grupo. Sí. Eh, normalmente aquí facemolo no Galería Jazz, que está rondado mm. en un bosque. Eh, sí, sí, no, sí. fixámolo tamén no UF, que é así. <risas> vale, no Café. Vale. No grafón, sí. É sí. eh, eh, nada, movemonos nese tipo de espazos, pero... Pero máis sorrindo, E eh, despois eh. da, da, da experiencia de sair no sé si, a Coruña, non sei se... Saísteis tamén a máis sitios, tendes... Eh, eh, Ora, tendes previsto... En grupo de WhatsApp ya estáis hablando de movervos a otra… Okay. Sabemos que a Lugo que no, pero quiero decir, el resto de, de, de, de sitios que, pues, que, que tendes conexión con Renfe hay algún sitio que… ¡Falause de Lugo! Eh. ¡Falause de Ourense, de, Ourense no, eh. de Pontevedra, de gente que nos dijo que igual molaba que viñase de aquí. Entonces, sí que íbamos ir viendo, mm. una vez que alguien nos propone que pues, en este local está guay, pues, nos encantaba. Sí, pero bueno… Para mí por lo menos, hai a problemática de outros grupos de outros micros abertos que se fan nesas cidades máis ou menos nesas datas Claro, para iso preferimos se, se vai algo sí. neses días pois quedamos todos e imos ali es estar, sí, era, era, era, era, era hai, e tamén mola facer aí como convivencia entre micros abertos sí. porque en Vigo xusto non se estaba facendo casi nada agora entón por iso nos surdiu un pouco a idea de, jo, hai moitas poetas en Vigo Eh, non hai espazos nos que compartir. Si, sí, com, eh, comentaron nos que na Coruña tampouco, então fomos fomos ale, a ver que Na Coruña nos trouxe que había janas de había sí, sí, sí. De, de discursos moi diferentes, con backgrounds moi diferentes, con janas de de poñerse a sí. falar. E foi, foi unha sensación de Joder, vi vi que, que o que dá rabia do, do tema dos microsabertos, rabia, enténdese como que ler decir, pero de esto de joder, todo mundo quere facelos, son relativamente sin chales de organizar con respecto a cualquier otro tipo de, de espectáculo, o convocatoria que quieras organizar, pero en se fan, ¿sabes? Era, era como claro, claro. claro. También corre el riesgo de que no vaya nadie, se no <risa> sí, cabezas claro. de cartel o si entonces en ahora siempre hacemos por lo grupo, a ver, lista de personas, ¿quién ven seguro? <risa> para que por lo menos seamos 6 7. Sí, sí, sí claro. O grupo de WhatsApp, cantos administradores, ten en 30. Eh, quero dicir, a persona que entra, a persona que podemos administrar. <risos> eh, en plan, eh, cada un que fa o que queira, que expulse do grupo que queira. Hai unhas reglas contra o discurso de odio e eh, contra... Sí. Ser pesado <risos> <Sí. risos> e Os límites son a paciencia e sí. a <risos> tolerancia. <risos> sí. Eu que, <risa> que non é pouco, eh, pero está guai poñer as cartas en da mesa, que despois eh base, base pasa, deixando pasar certas cousas e eh, o sea, sí, no no no é que vou dicir, eh a min hoxe cando nos conectábamos aquí, eu tamén sinto eu podo parecer moi tal, pero eu tamén teño son consciente das minhas limitacións, e sei que, a nivel de estar en Twitch, eu, aquí, ahora mesmo é unha puta vergonza, sabes? Quer dizer, si to... eh, este... Este... <ríe> este setup deixa moito que desear. Os a dos, que este... parece que estamos normales, yo, coa sí, chupáis, ahí... chupai de, de Akira, e non sei. Aí xa ves unha silla de gaming, aí xa ves, sabes, non esta historia de Ikea, que está, esto que está... Esta... Desde a pandemia, tío, cada vez que me mobo rincha. O que quero dicir, eh, vos, eso, tamén vos movedes en aparte de como creadores, que, joder, ao final non vamos falar nada da, da, da vosa obra, ou si sí, podemos falar, que, que diablos, sí. Eh, pero tamén tendes esa parte de, de divulgación, non? Alfredo, ti tiñamos un un canal no que tiñas varias, varios vídeos subidos subido, lendo obras de Lois Pereiro. Sí. Branca, ti eh, comentámos antes, ¿no? que na túa canal de canal de Twitch tamén fixeteste un intento de, sí. de, de tamén de, de, de, de dijo intento porque empezastes eh, sí, fixaste, fixaste solo dous vídeos lendo mm -hmm. deslibros ou todo isto. Contádeme un pouco un pouco dos vosos impulsos, dejamos, de, de difusión to, todo todo é redor da poesía e sempre en diferentes diferente registros e formatos Si, sí, bueno que eu escribim por exemplo toda a vida e nunca, nunca mostrei nada, nunca ensinei nada quero dizer, teño 34 30... anos <risa> sí, e nunca publiquei nada nin, nin enviai a premios, enviai a un que ademais quedou perdense, ou que um, un problema, problema e tal sí, non oh. sei que tal Ostra, o manuscrito se perdeu, senón... No, no eh, cancel, si sí, cancelouse o, sí. o premio. Ah, era ah, un bueno. premio bianual e eh, fixaron este ano e tenendo que facer o ano pasado. e Foi a única vez que mandei un manuscrito a un... Entón, eu o que facía era estar estudando un mestrado e eh, cada día ou cada dous días, pois subía un video poema a, a Flores de Lume chamelle... E aí foi onde, o ano pasado, eh, mm -hmm. empecé a subir eh, co gallo de, de... de Lois espereiro do, do aniversario, pois eh, lín todos os poemas de Lois Pereiro que... Que existen. Eh, que existen aí na... Eh. Sí, aí tal. Traballo tal... Que se note aí... <ríe> <ríe> los medios, sí.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 Entón, a hora de, de xestionar todo, todo iso, todo que é contacto con, con xente, pois, como ven, vaisse. Uh -huh. O proxecto en si sí mesmo, como ven, vaisse. Entón, claro, comecei con forza, con lo esperé, uh -huh. cando está super arriba, está claro. super arriba, pero despois veñen os, os meses do, do silencio. Claro. E fues de ilume foi un pouco, un pouco, así, vamos... Uh -huh. Ahora, bueno, demos un paseño atrás para volver a subir videopoemas, eh, ese tipo de cosas, que siempre fui haciendo, porque yo tenía, por ejemplo, un blogue, que paseí años escribiendo en no un blogue, y nunca le enseñé a ninguém Entonces, yo era el único lector de mi propio blogue. ¿Pero, pero como que eres el único lector? No, no, no, sí. no vinculabas ningún lado ni nada. Estabas nada. ahí... No, no. era como en vez de gardalo nun word, pois, ia escribindo, escribindo e esa evolución dos relatos, o sea, é como pouco a pouco, porque claro, escribía máis e máis, e pasou que a poesía, eu antes lía tanto a Lois Pereiro, que moitas vozas branca cando me empezou a ler, me preguntaba, esto é atabo de Lois. Sí, esto é todo de <risas> eh, Enao, hai facerte unha propia unha voz propia tal, porque estamos traballando tamén esto, top secreta aí, non poemario meu para para pode ser, este ano. Pode ser algo do que el este sen na Coruña. Foi, foi. Si, sí. eso era, o sea, Se tex, o no sea cambio no ese sé, ou non sei, non sei non que estarás a xora ni nada, o, o da Coruña foi unha un pero... sensación de texto grande. Eh, unha pasada a mi opinión non é por nada eh, ninguna cosa, ninguna outra pero, pero foi como, ostras, tío de repente escoitarche foi pff, unha auténtica pasada, eh, tío foi como, no por mismo. favor, que lle de, salido, que lle de salida a esta movida, tío porque pues eu quero parar estamos. Sí estamos sí, eh, sí. sacando xa cabezas a quimera <risas> mesmo hoxe xa lle sí. sei outra cabeza que falando con, con alguén Eh, nada, é un proxecto que temos a para finais de ano, que, que bueno, que antes vont seguir uns cantos, pero sí. pero si sí, estamos estamos de... Entonces, perdona, porque tamén falávamos de, de que sacabas sacabas ti agora o propio fanzine dentro do Pero eso sacae no, Eso sacastes eh, eso. Si sacaste, sí, foi unha locura. Foi <risas> Foi unha locura <risas> literal. Eh, chamase a gardar como? A ver oi ao meme do sí, sí, sí. Xanax pois pues, vai un pouco sobre todas esas imaxes que ia agardando en Instagram de vou llegar a, a agardar que esta imaxe mola é mola moito mola moito, moito e nunca entro e igual teño no sei, mil imaxes aí metidas e, e fun rescatando imaxes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 porque vende está aí eh, sí. eh, das cancións que vou guardando en Youtube eh, Ostras, vou guardando, vale. guardando, guardando só me unha en unha playlist e digo, hostia, esta canción é hostia vou escoitar mañán e mañán xa non escoito, vai quedando <risas> hai unha un de... que fón escoitando no 2018 e foron quedando aí perdidas que vou ponendo na primeira página Entón, a que che toque, pois, pois lévola e podes escoltar, ti. un pouco unha idea de bomberos en o día de... Esa sona, coas. <risas> Esa sona, coas, ti, tal coas. Entón, eh... este, este fanzine pode ser o volumen un, porque se si, si te has tanto jardado, ahí, daría como para... Non, non, fixen un, eh, o anterior, que son os selos que tiñamos na página web e le veino este festival,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 Sí. Literalmente. Sí. sí. Literalmente estaba tan morracho para romper ese pero gracias a a cerimonia e aos micros abertos perden yo totalmente ese respeto que hay en el escenario. Entonces nada, subo ahí es bardallo, hago, o sea, a tamé a veces se collo como o rol de presentador porque simplemente subo a esbardallar non é que eu queira presentar nada sino que <risas> que xa me aburro de estar sentado e subo vamos tirar as pernas rompes a falar rompes a... <risas> a me... bueno, este é un pouco tal bueno, no sé. <risas> pero que as explicacións dos poemas porque a veces hai poemas de 2 minutos que teñe explicacións de, de 15 minutos Entonces eu fui literalmente pues explicar una cosa que no tenía absolutamente nada Era eso con Mercedes no todas Sí, sello digamos de tal de por favor, recítanos un poema. este poema nació cuando iba en el tren, No me falta que parece. no por favor, claro, sí e dicía, pois pues, non ten nada que ver co poema, é recitado o poema e me... Joa, pero eso tamén é o que viste que, dicando vas a algo en directo si, eh, a gente que che recite busca algo diferente do que pode ler por si sí mismo la, la por la escrita, ¿no? Joder, tamén é es un pouco bonito eh, non vos quero liar máis porque vos dixen que non vos quería liar moito eh, entón se si queredes pasamos á parte da xenda eh, se si queredes claro a pouquinhas cousiñas eh e eh, vos deixo voar. Eh, xa vos sí, mi cousas que quedaron no teu inteiro, pero igual vindes máis adiante, cuando tiñades un par de cousiñas máis publicadas, tal. Igual vindes por aquí outra vez. Pois pues... eh, dispoñendo do voso dispoñendo do voso tempo así alegre vende, el plan en serrora. Pois pues, veña, pasamos a xenda eh xa vos xe vos Vale, mi macho mal. brutal, la música eh? a música es, siempre me olvido de decirlo siempre apunto punto na, natal sí. a música de camarada animó el grupo Viges Extinto eh, bueno, podéis seguir ahora creo que Paulo o maestro de Ceremín de Vijo sigue por, por ahí activo eh, camarada animó y que no nos controle y de su banca está toda música ahí para escuchar es eh, una puta pasada de, de banda Eh, e dou esas gracias por non ter o dereito Se podo fazer estas cousas de poñalos aquí eh. Pero, pero, eh, A tope no, pero, pero eso Que dade moito amor, escoitade eh, Creo que incluso a mi ainda tene os vinilos para, para pillar E eh, se si non falaves con el que Joa teña jun por casa aparte os vinilos están moi ben editados por eles É unha unha chulada eh, tras, este, tras este comentario Dixir un pouco así temas da xenda eh, eh, Cabeza con menos A, a miña capacidade de abarcar eh, eh, Cabeza eh, <risas> é eh, eh, menor Pero, bueno, comentar, chexan as finais do, dos poetres LAN, o de Compostela o 21 de xuño, este o cartel que o descargé de, de Instagram, por se ve así pixeladísimo, porque, porque a miha capacidade de, de, de gestión de, de archivos JPG é extremadamente limitada. No, vea, chente, eh, que no parece que ten mala conexión, eh? o con, sí. con esta faceta. <risas> Pero, eso, nada, decir que o 21 de xuño as nove e media no, no riqueala, como sempre, será a final do Poetris Llam que me comentaron por, por privado que teñen, están preparando a Joana Cousiña eh, estaré pendiente un pouco do que me conten porque se si fan a Joana Cousiña máis pois pues, tamén informarei está tamén o comentaba má xente do Poetris de, de Carral que, que tampouco, como no caso das cerimonia, non ten todavía o cartel pero que o día, creo que era o, 20, o xoves 29, eles sempre fan o último xoves de cada mes estaría tamén a final do, do seu Poetris Llam Eh, no, na taberna lume ferro eh, que recomendo ir a a tortilla riquísima tamén eso tamén hai que comentar a ah, poesía pois está moi ben pero si esa chispa pois o que sei oh, tamén vai chamamos a de. tomar algo eh pois pues, pero ui lunes eh, ten ten cuidado que... <risas> el, está, el pecha, que reengalzar pecha pecha moitas cousas Eh, comentar, bueno, falando tamén do Poetris Lan que no que está tamén metido Anxomen, aquí va estar, esta, este xoves está na fundación Euseino en Bijo presentando o, o seu poemario Alimentar canarios con ovos da casa que ah. falamos antes de títulos eh, ese é un título moi moi guai un título es moi moi bo comentar, na, seguindo un pouco co co oi, que está facendo aquí? espera aí comentando un pouco de a liña editorial de, da da catapulta eh, seguindo un pouco co co que lamos falando nos últimos, nos últimos programas decir que o proxecto de Nuria Vil eh quedai mm. desde días de financiación no seu bercami, tendes o se se si, buscades Nuria Vil, Bercami e de, de lo topar, está xa solo a menos de 900 euros da cala financiación que, que necesitaba para o proxecto del delincuente. Eh, eh, nada, bota de un ollo, eh, Tendes aquí moitas opcións para para, para facer vos mesenas. Eh, eso, tanto para ir unha persoa sola entre varias xuntadas vos epiades aí de todo, repartides pues, como, como vos vexades. Estou organizando a vida de xente que non nos está pedindo. É ridículo, é ridículo. Pero nada, botad un vistazo. Estuve Núria estuve no, no polas bravas en En, enchantada estuve na vendo un espetáculo O sea, o que falabades a Alfredo antes de Explicación entre poema e poema O, o Nuria tamén eh, eh, Xoca nesta lixa xo, xo encántalle xoca pero, pero buenísimo un, un espectáculo sempre Se podedes vela sempre que poda desire, Se gede os pasos Tamén está a Selic esta semana Con Postela eh, Vou estar eu con, con Marga Tojo Jueves, pero despues tamén de poesía Está... Hum, polo que poden votar así un pouco vistazo así un pouco por arriba fora de algúnas conversas e mesas redondas e tal a nivel de recitais está o Benres desaseis Antía Otero, Falla Díaz e tamén no, no escenario que hai ali 6 da tarde e, disculpade, pero creo que non había de poesía a poesía non había máis xente falando xente falando con xente eso sí que desverra ali Sente falando, sí. O que a días. A poesía moverse por outros, outros camiños. Ése un pouco o que teño jarado e xa me revisar se me peden algo. Si... O, levo dicindo aos programas. Se si tendes algún evento poético, recital, presentación... Eh, pois pues non dúbides en mandarme... Movidas, eu comentarei aquí Sei que xa hai datas para aí mostrar máis que palabras en Ourense, creo que vai ser pa setembro. Non lembro agora a data. Cando saque o cartel tamén o compartirei por aquí. Eh, Sería moneda de jaibotas, que bloque que dixía, vai ser a finais deste mes. Finais de mes. Finais de mes. Finais de mes. Eh, nada no todavía no entende no eso lujoar por lujoar en eh. redes o sea, <risa> eso eh bueno, bueno eh, por, por pechar esto por dar yo, eh, un un envoltorio todo bonito de siria gente que vosija que vos va que vaya a vosa web que faja tú… que decir que lo oh, no. sobre es, todo ellos ellos nos sacan ¿Eh? cartos pensade que ellos nos sacan cartos pero faise máis poesía, quero é como un círculo vicioso no que solo gana, como sabemos, Renfe. Entonces, bueno, Renfe, <risos> como... <risos> renfe unha empresa estatal que, polo que sea, pues necesita o... a nosa inversión. Eh, rapaces, eh, Branca Alfredo, moitísimas grazas polo vosso tempo. A ti, de eh, non saibades a ti. que é unha pasada o que fazedes eh, as múltiples movidas nas que estades metidos, a vosa obra a, a de Branca que que a, pos a posibilidade de, de lela en escrito. Eh, tamén verxe recitar e eh, Alfredo que por a jorra xoche recitar eh, flipei tamén en colores que saibades que son voces necesarias que o proxeto de Malafera é unha pasada e eh, eh, nada, se, que, recomendo a todo mundo que exija, que, que pilla as obras que, que facés, pois pues, son unha chulada, son unha cucada eh, é un proxecto moi necesario Entonces, este speech laudatorio que non sei a que os teos ven pero, pero, pero, por si, non sei non nada Ai, <risa> que verjo se me acabo de dar a mí mismo Pero, pero non no estou acostumbrado a falar co corazón entonces claro, sabes, cando empezas a falar co corazón das cousas eh, De cousas que vexo, joder, que, que sei un... A ver, é eh, que un esforzo faz estas cousas, tío, sabes Vos podíais estar claramente sin facer isto Sabes, vos podíais disfrutar da, da vosa vida Sin, sin metervos no, no lío de montar un editorial Chamar unha imprenta, andar facendo pruebas de impresión Corregindo textos, leendo... Este é un trabalho que estás metendo polo cariño que lle tendes ás cousas ben feitas o, o mundo da poesía hai que valoralo, joder eh, eh, que esperamos que eso que detrás vosa veña máis xente e eh, que se faja moitas máis cousas así pois, Nada notísimo, máis gracias. É que éramos moi, moi fans teus e... Eh... <risas> Comeza un mala afera para chegar a este momento. A ver, todo foi como... todo foi como... A a ver, a todo foi como... A Vale, non fez falta que me insultes agora, eh? Non fez falta que... É verdade, eh? Non fez falta que me insultes o respeto. Nada, chavales, eso, moitísimas gracias. Gracias a todo o mundo que, que se geoprograma ahora en directo. Xa hai que despois eso, vai estar tamén subido no, no podcast de, del Salto. Estará de subido por aí por redes, xa compartiremos. Eh, uh -huh. también gracias a gente que, que me di que escoita esto que, que flipo porque en plan de sabes, siempre pienso que vamos a ser cuatro, cuatro amigos o que nos conoce que fala de estos círculos, que vamos a ser los mismos, pues de repente hay gente que no conozco eh... Bueno, con las manajas nos todas o ganas sí, de estar Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. es verdad, Saludo, saludos a mis pais que siempre, siempre escoitan esta historia Está, a gente de la poesía de pais, que bueno, también es gente de poesía de alguna forma, claro. ¿eh? ¿Qué diablos, qué diablos E eh, eh, nada, eso, moitísimas gracias a todas e a todos Vémonos no siguiente programa Que será xa no mes de xullo Estarei todavía máis sudado do que estou hoxe Porque, porque estou sudando sud a rir de todo Pero, pero nada, iso Moitísimas gracias, vémonos no siguiente programa eh, Alfredo Branca, moitísimas gracias vémonos, vémonos noutra Chao, gracias. chao, chao, chao.